Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu vesselam ala ashbabil anbiya vəl murselin. Nebiyinə Muhammed və aləli və əshabihə cəmein. <coughs> Müəllif dualar dua barəsində danışır. Peyğəmbər sallallahu sallam, çox dualar edərdi. Əksər vaxt möminlərin, müsəlmanların lehinə kafirlərin, zalimlərin əleyhinə dua edərdir amma hərdən müəminlərdən də bəzisinin lehinə dua edər söyər əleyhinə dua edər məsələn bir nəfər şəxs daxil olur məsələ uca səsindən başlayırıq şıqırmağa ki, ay cəmat mənim dəvəmi görməm siz <gülüyor> görməsən dəvəmi tapmıyasam Bununla Peyğəmbər salam göstərir ki, məsid bunun üçün deyil, ticarət edirsən, nəyisə axtarasan, nəyisə itirmişsənsə, car çəkəsən məsiddə, məsid ibadət elini və ya muhabiyyə radiyallahu anh onun, bir nəfər göndərir bir neçə dəfə, həmən şəxs bir neçə dəfə gedib gəlir, deyir ki, muhabiyyə törə yiyir, gecikir, gəlmir, deyir, görür məsid Allah onun qarını doydurmasın. Şeylər də bundan tutuşa, çox müəyyən kafirdir. Bəs belə bir zamanda dua etdi. Kafirdir. Amma ömrünün axırında Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm görən necə duadır. Doğurdan da bu təhəffətli bir insan olub. Onun hikmətini ancaq Allah Subhanahu ona verib. Odur hikmətli olması ancaq Allah verir ona. Heç birimiz birimiz onun kimi ola bilmərik. Ömrünün axırında görən nə duadır. Deyir Allahumma mən da'udu aleyhi əvsebəbtuhu fəcəlləhu rəhmətən Kimin aleyhinə dua etmişəmsə Veya bir ağır söz demişəmsə Bütün bunları o şəxslər üçün rəhmət et ha, Bu, budur şəxsiyyət Gör, nəyə ney qədər? İncəliyə qədər fikirləşib Onun axlarında gəlir Bir kime sələ borcun var Sahabilərdən biri deyir ki, ya Rasulullah, fulan vaxt sən mənim qarnıma vurdun. Biz zarafatsan vurub, necə vurub, Allah bilir. Peygamber sən qarını, paltarını kaldırır, gəl vur. Vur ki, qiyamət günü haqqını tərəb etməyəsən. Sahaba ağlayıb ya Rasulullah, bən zarafat edirdim. <gülüyor> Bir dəfə, axır vaxtlarda, Tufeyl ibn-i Amr, R.ə. Hücəri Peygamber s.ə.və deyir ki, ya Rasulullah,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 Rasulullah s.ə.və kiməsə dua edibsə, duası dərhal qəbul olunur. Abu Hurirəyə dua edib, radiyallahu anhaya, ki, anası İslam'a gəlsin, dərhal gəlib. Yağışın yağmasının dərhal olub. Və s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və duanın qəbul olunması üçün əsas səbəblərdən ixlaslı olmağı xüsusən qeyd edib. İxlaslı olsanız,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 Əllərini açır, ürəkdən, ixilasından dua edir, Allahım, sən buna ruzu verir. Qapı döyülür. Qapı döyülür, bir kimsə tələbələrindən onun üçün yemək gətirir. Qalimə. El, get qapını açıb. Allah sənə ruzunu göndərdi. Gedir, açıb, götürür, onu çıxıb gedir. Təmfikir elə gör, əllər həl aşağı düşmüyün. Duası qəbul oldu. Allah s.ə.v bizim teraviklərdə etdiyimiz dualar nəmsin, qəbul etsin. Növbə növ dualar olur orada. Mənasın başa düşməsəz də. Ləkin arxayın olun ki, istədiyin kimi tüm zövcə, övlad, mal, övlət, ruzu, hər tərəfli şeytanın şərindən, hər düşmənin şərindən, hər tərəfli dualar olur orada. Bu dualar da olur hərdən. Mən bugün həmən duanı etdim. Təmbəllikdən, qocalıqdan, borzdan bir də günahdan Allah'a sığılmaq. Allahümme inə nəudu bütü minəl kəsəli vəl-hərami vəl-məəthəmi vəl-məğrəm. Bu dörd şeydən Allah'a sığılmaq. Qocalıqdan dedikdə de, o demək deyir ki, sığınıram Allah'a ki, qocalmayın. Yəni, qocalanda adamın başı ağlı gedir, ezməyə sığılmaq. O cür olmamaqdan Allah'a sığınıram. Təmbəllikdən, bəli, bundan da Allah'a sığınıram günahdan, borzdan, hamısından Allah sıxarsın. Allah qorusun. Sonra Peygamber sallallahu əleyhi duaları dey bu hamısı. Həqiqətən, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunlara bu cür dualar. Hamısından uzaq idi, nöqsanların hamısından uzaq olan şəxs bu cür duadır. Qorxu kimi də gələr. Tənbəllik gələ bilər. Qocallıqda başı da xarab ola bilər və s. və s. Bir <coughs> Allahum məni bağışla tövbəni qəbul et, sən həqiqətən tövbələri qəbul edən və bağışlayansan. Heç bir günahı olmayan şəxs budur cür dua edir. Mən fikir görsən. Başqa hədistə deyir ki, Allaha tövbə edim. Mən gün ərzində Allaha 100 dəfə tövbə edirəm. Heç bir günah etməyib, 100 dəfə tövbə edir. O yəqin bilir ki, hər tövbəni etdiksə günahın olmasın da. Hər tövbəni etməyinə görə nə qədər salab yazır Allah-u Teala. Bu dildir, hə? dildir hə? sənə tövbə edirəm demək, çəfimdir. Amma sən bilsən ki, onu deməklə nə qədər salav qazanacaqsan. Dilin qayma zikr edər. Subhanallah, elhəmdüllah, Allah-ıqbar, Allah-ım nətub edirək və s. və s. O qədər dualar var ki, sonra bu da çox gözəl duadır. Deyir Allah-ım, məni xeyrxalq insanlarla bərabər və canıma al. Eşşər insanlardan uzaq et və insanlarla bir, bircə et ki, əmət üçün, Peyğəmbərlər, şəhidlər, siddiqlər, əməl-i salihlər duanı fikirləşib özündən deməyə heç bir e, təbahat yoxdur deyə bilərsən ki, Allahım, o nuranilərdən bizi, işraq, işraq ilərdən bizi uzaq et Ənəs ibn-i Məlik, radiyallahu anh, deyir ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbər əsələmə, deyir, ya Rasulullah Ən əhzəl dua haqqında mənə xəbər ver, deyir ki, dünya və ahirətdə Allahdan bağışlanma və afiyyət istə. Yəni, sağlamlıq, bir də əmnəmallıq istə Allah bağışlasın sənə. Səhərçi gün bir də gəlir, yenə həmən sualı verir, yenə Peyğambar s.ə.v. həmən cavabı verir. Və cavabı verdikdən sonra deyir ki, əgər belə etsən, dünya və əxirətdə nicad tapmışlardan olarsan. Həmsinin. Görün, necə? Qısa, lakin bütün duaları şamil edən bir dua yürədi Peyğəmbər s.ə.v. Deyirsən ki, Allahım, Məhəmməd Peyğəmbərin istədiyini səndən istəyirəm, onun sığındılı şeylərdən də sənə sığındıram. Yusulun. Fəkir verir, Subhanallah. <gülüyor> bu duanı etməmişdir. Amma inşâallah, <gülüyor> bu duanı da edəyir. Əsəlükə minmə sələki bihə Muhammed və əuzu bikə minmə təəvvəzə Muhammed Bu çox gəzəl duada. Hamsı gəlir. Hamsı bütün nə qədər dualar verir, hamsını. Nə qədər, nədən ki sığınıb, hamsı daxil durur. Sonra Peygamber sələmə salavat getirməyə. Oysu da duadır. Bir defə ona salavat getirsən, 10 defa Allah salavatına xayir dua verir. Bu da çox maraqlı edistir. birinci fədə oxuyuram məni. Denəmbər salısa ilə minbərə qalxır, birinci pləşana ayağını qoyur, qalxır, deyir, amin. İkinciyə ayağını qoyur, qalxır, bir amin. Üncüncəyə də qalxır, qoyur, ayağını, bir amin. Sələbəyə düşür ki, ya Resulullah, nəyə amin deyirdin? Deyir birinciyə, Deyir ki, e, deyir ki Zəbrəl, gəldi yanmə, və mənə xəbər verdi ki, Bədbəxt oldu o şəxs ki, Ramazan ayı gəlib keçdi onun günahları bağışlanmadı. Mən də dedim, amin, də dəhşətdir bu, bu şəxsin halı necədir də dəhşət bir haldır. İkinci, bədbəxt oldu o şəxs ki, vadiyyənləri qocalığında onlarla bilgi oldu, lakin onun günahları bağışlanmadı. Yəni, vadiyyənlərinə qarşı asi oldu, Onların qarğızına qalmadı və beləliklə də bəqqaht oldu. Yenə dedim, amin və üçüncü mənim adım çəkildi. Bəqqaht oldu o şəxs ki, Peyğəmbər s.ə.vənin adı çəkildi ona salavat gətirməli. Dua etdikdə də bərd dua etmək olmaz. Bərd dua qəbul olunmur. Kimisi edmi yıxmaq demək ki, önün yıxılmasın və sərə və s. dil dilən bu heç olmaz. Amma ürəkdən eliyəndə hətta ana qız adına eliyəndə də qəbul olur. Mən yani görürəm sənin analar çox vaxt Allah sənin lənət eləsini görüm, nə bilm, qanlı köynəyin gelsin, nə bilm, vayna oturum, nənəmin, ne neynəmin dura büzür dualar edirlər. yalnız dinlənilir. Deyəndə istəmir onu. Qəzəblənir. Amma ürəkdən istəsə o qəbul olar. Peygamber Əsəl-Sələm deyir ki Allaha dua etməyən şəxs Allaha dua etməyən şəxs Allahın qəzəbi tutar Allaha dua etməyən şəxs Özünün arxayın olan şəxsdir şi, Allah'a ehtiyacı yoxdur Hər şey özü görür Hər şey özü görür Allahdan heç nə umur Öyə zənn edir ki Özünün qüdrəti, qüvvəti ilə Bütün nimətlərə əldə edir Və bunlar Allahın qəzəbi tutur E, Hər bir şey sənə verən mənəm. İstədiyin vaxt ala bilərəm. ona görə Peygamber, ona görə, görə də Allahdan dua edib yalnız ondan isteyin. Və ola bilər ki, nə istəyəsiniz. Allah verməsin sizə. Ümidinizi, ümidinizi kəsməyin, çünki vermədi. Təstəyyən edin. İstə. Allah səhvə verəcəy, ya bu dünyada ya axirətdə. Sonra Peyğəmbərlərlə də Dərəlikdə edirik, Allahım, gözümüzü, qulağımızı, qəlbimizi, pis işlərdən, pis haram olan şeylərdən uzaq et. Onları yalnız xeyirli əməllərə yönəldir. Həmsinin kəsəbləqdən, zəlim olmaqdan, alçalmaqdan, zülm etməkdən və ya zülm olunmaqdan sənə sığınırıq qəlblərimizi dinin üzərində sabit ed. bu cür dualar, nə qədər çox insan dua edərsə, də müxtəlif müxtəlif dualar edərsə, Allah Subhanahu Taala onun dualarını qəbul edər. Yəni 100 dəfə dua edəsə, onlardan biri qəbul olarsa, biri qəbul olunarsa, özü böyük şeydir. Yəni xoşbaxt insan e, yəni bir hədisdə deyir ki, əgər dualarından biri qəbul olarsa, Mən yəqin bilərəm ki, cənnətliyəm. Allah mənim duamı qəbul etdi. Əhəməd ibn Əhəməl körməyir, Allah. Bir mən bilsəm ki, bir duanı qəbul olacaq, o duanı rəhbər üçün edirəm. Rəhbərin yaxşı olması üçün. yo yaxşı olsa, hamı yaxşı olacaq. Hər şey əminəməndə olacaq. Şəhəməd ibn Əhəməl, rəhmin Allah. Baxmayaq ki, onun rəhbəri olaq, Memun olur, kim olur? ona o kadar eziyat verir, döydürttürür ki şey, Kur'an'ın makhluk olmasını desin, demir. Buna bakmayarak, de, o, o der ki bir duam kayabı olsa